Akkor a piros gomba. Jó. Az Igevers, az Egy Mózes, első Mózes, 21. vers, első vers, 21. rész, első vers, 7. verséig fog szólni. Izsák születése. Köszönöm. Én újfordítású Bibliát használok, abból fogom olvasni. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogyan megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígérte neki Isten. Ábrahám Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki. Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot, nyolcnapos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Ábrahám száz esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Akkor ezt mondta Sára, nevetségessé tett engem az Isten, kinevett mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta, kiósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni, mert fiút szültem öreg korára. Ugye egy vicces dolog, hogy decemberben, amikor itt álltam előttetek, akkor szintén egy hasonló esetről volt szó, ugye a Zakariásnál, hogy egy idős előrehaladott korú embernek fia született, és most szintén hasonló témakörben állok előttetek, de egy kicsit más szemszögből, egy más megvilágításból szeretném azt a történetet most megfogni. Itt amit tudni kell, egy kis kortörténeti információ, nem túl sok, mert az előzőekben domo elég profi módon egy környezet és egy tájleíró és egy időbe határoló információt adott nekünk. Gerár területén vagyunk, és Gerárnál született Izsák, hát 1900-1400-es évek között, Krisztus előtt. Ábrahámnak és Sárának volt a gyermeke, ugye, és hát egy a... Ígéretnek a beteljesítéséről e, fogunk tudni beszámolni Izsáknak a születésével. Ugye előzőekben Isten tett ígéretet Ábrahámnak, de erről majd a későbbiekben e, kifogok térni. Az Úr tehát meglátogatta Sárát, ugye ahogy olvastuk itt a kezdete kezdetén, ugye az első versben, azután meglátogatta az Úr Sárát, így mondja pontosan az Ige. Ugye nem egy személyes megjelenésről kell itt gondolkodnunk, hanem Isten cselekvő, megnyillatkozhatásáról. Tehát a magyar nyelvben egy meglátogatás az inkább csak ítélet, és itt az ószövetségben, a nyelvében pedig egy áldásos, egy örvendetes jelentése van. Izsáknak a születése elképzelhetetlenül nagy örömet jelentett sáráiknak, hiszen idősek voltak, és nagyon vártak gyermeket, és kaptak egy ígéretet Istentől, hogy, hogy sok nép atya lesz ugye erre majd a későbbiekben megint ki fogok majd térni. És uh, nekik ez egy uh, hatalmas örömet hozott, ugye Sára nevetett, mosolygott, és többiek is uh, nevettek vele együtt, és ezért lett ennek a fiatalembernek, aki fiatalember hát baba, amikor ugye megszületett, Izsák, mert az ő uh, nevének a jelentése az, hogy nevet. Uh, Születését megelőzte, ugye ez a nevetéses történet, és Sára, amikor uh, megszülte, akkor egy idős, idős, előre korú hölgy volt, és ugye Ábrahám is, vagy olvastuk, százesztendős volt. Um, az Izsák név aztán... Uh, több formációban megjelenik, többféle és uh, összefüggés van, majd az elkövetkezendő történetekben, amit fogunk hallani, hiszen ők majd az a patriarchák az ősatyáknak az egyik tagja, ugye Ábrahám, Izsák és Jákob, de erre nem, nem akarok csak kitérni, mert majd a későbbiekben lesz, so, lesz szó, de ahogy olvassuk, uh, Izsáknak a, a szerepét uh, fontos uh, előképe lesz majd, akiről ma beszélni fogok. Uh, talán egy, uh, ha megnézzük, akkor uh, az elkövetkezendő uh, időszakban talán Izsáknak a neve nem változik meg egyedül. Ez egy csak ilyen kis érdekesség, egy ilyen kis ugró, kiugró, mert ugye Abrám, Ábrahám, és akkor és Ára és így sorolhatnám, de most ebben nem akarok így belemenni. Uh, nagyon izgalmas egyébként uh, maga hogy mit miért és minek mi a szerepe. Szóval egy örömről beszéltem, amit Sára kapott abban az üzenetben, hogy ő kismama és Isten vele van, és azt az ígéret beteljesedni látszik, amit Isten adott neki. Sokféle örömet ismerünk, hogyha megnézzük, akkor lehet ez az öröm tiszta, derült, és lehet kételkedési és rossz indulatú. Uh, ebben a beteljesedésben uh, sára szívében nem rossz indulatú örömről van szó. Uh, konkrét uh, záloga ennek a beteljesedésnek, uh, az Isten ígéretének, és uh, egy, uh, ezen a réven egy Istentől többi ígéret fokozatos betöltését jelenti Izsáknak a megszületése. Nem tudom, halható vagyok azért valamennyire Igen, ott hátom? azért általó, hogy jutogassam, hogy hangosabb ha vagyok, hogy oké. szívesben. <gül> Már nem tipikusan ki a válaszom, de... Én, én hallok. <gül> <Ára> <gül> <gül> Szóval Isten tette is sokszor számunkra érthetetlen előttünk, hogy hogyan működik ő, hogyan, hogyan vannak az ő elképzelései, ami életünkben személy szerint, hogyan, hogyan dolgozik a mi életünkben, és sokszor meglepő módon teszi, amit tesz, és, és számunkra nem mindig észszerű, de hát ettől csoda, ami történik. Ugye nem tudjuk emberi értelmünkkel felfogni, hogy mit, éppen, miért és hogyan tesz. Állandóan szembe kerülünk az Isteni kijelentésének azzal az igazságával, amit ugye Ézsölyás proféta ír nekünk az szövetségben. Idézem a verset, Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, mondja az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Tehát sokszor mi nem látjuk át, szoktam felhozni a példát a, a tipikusan amerikai um, elfeltornyokok, Elfeltornyok ezeknek a felhőkarcolóknak a ablakmosóit, akik ugye mondjuk ha én lennálok ennek a felhőkarcolnak a sarkán, én látom azt az öt métert aki éppen mossa az ablakot és ott van a századik emeleten ő látja az egész kerületet és aki fönn van a torony tetején, ugye belátja szinte az egész várost. tehát mi sokszor egy apró részletet látunk abból, hogy Istennek mi a terve, mi a célja az életünkből de Isten sokkal magasabban és sokkal jobban rálát és sokkal jobban tudja azt, hogy hiszen ő teremtett, ő tudja személy szerint, hogy kinek mire van szüksége. Szerúz. Tehát egy nagyon minőségi terve van az életünkre, de mi ezt mi nem mindig veszük le, nem mindig tudjuk jól leképezni a saját életünkben. De milyen is, milyenek is Isten útjai? Ugye, fogalmazza, hogy mások az útjai. A bűneset után Isten az első emberpárt ugye kiűzte az édenkertből, de a bűn, bőrből ruhát csinált neki. kaint ugye, bújdosóvá tette, de gondoskodott arról, hogy védelme alá veszély, és senki meg ne ülje. Az emberiséget özönvízben pusztítja el, de egy családot megment, hogy annak utódai ugye, betöltsék a Földet. Szétszórja Bábelnél az embereket, de a Föld benépesül, ugye ok okozat. Tehát mindig van valami pontos terve Istennek ezekkel az eseményekkel. Ugye ezeket most azért viszem vissza, így egy visszatekintés során. Ugye az emberiség megoszlik. Akit Isten elküld az idők teljességében, ugye jön az ígéret, hogy ígéje és szent lelke által magának egy kiválasztott népet gyűjtsön össze. Ezt pedig tudjuk, hogy nem más, mint Jézus Krisztus, akiről most itt az, az igyehirdetés előtt megemlékeztünk. Ő az, aki betölti majd nekünk a szerepet, és amivel szeretnék párhuzamot húzni, ezzel az ige szakasztal, ez az ige versel, hogy Izsáknak a születése az egy, uh, egy előképe Jézus születésének. Ugyanúgy, ahogy Máriát uh, megiklet, megiklet, meglátogatta a Szentlélek és lett uh, Jézus Krisztus, úgy Sáránál is Isten meglátogatta Sárát és lett Izsák. Tehát lehet párhuzamot húzni belőle. Tehát a kiválasztás, hogyha mondhatom így, akkor Ábrahámmal kezdődik. Tehát őt választotta ki Isten, hogy a választott népnek az ős atya legyen, tehát innen jön a pátriár, tehát az ős-atyja. Tehát ő lesz az, akitől kezdődik majd ez a láncolat. De miért éppen Ábrahám, ugye tehetjük fel a kérdést, hiszen ő is egy ember, egy olyan átlagos ember, mint te meg én, és őnek is vannak ugye az élettörténetét, hogyha megnézzük, hibái, bűnökkel terhelt ember ugye éppen ebben rejlik Isten kiválasztásának a csodálatos titka, hogy uh, gyarló bűnös uh, emberek vagyunk, és uh, um, mégis, mégis bűnös emberek által tud Isten véghez vinni uh, nagy dolgokat. Ez megmagyarázhatatlan uh, Isteni uh, kiválasztás, tehát, hogy ezt nem tudom elmondani, hogy, te tudom, hát kegyelemből, de, de ugye Isten uh, foglalkozik azzal, hogy hogy amilyen emberek vagyunk, ő azt úgy el tudja fogadni Jézus Krisztus őjére által, és ő megtesz mindent azért, hogy mi egyre jobbak, egyre alkalmasabbak váljunk az ő szolgálatára, és uh, tudjon minket eszközél, eszközül eszközél használni. <gül> Csak kimondom. Szóval uh, én úgy gondolom, hogy Ábrahám, ha rátekintünk és rátekintünk a saját életünkre, megnézzük saját magunkat, mi is ugyanolyan gyarlók vagyunk és bűnösek, ahogy Ábrahám is, ugye őnála voltak ominózus pontok, amikre majd talán később vissza kitérek, ugyanúgy a mi életünkben is vannak ominózus pontok, olyan dolgok, amikre, amiket megteszünk, de nem vagyunk rá büszkék, amiket megcsinálunk, de nem akartuk, ahogy Pál is mondja, hogy vannak olyan dolgok, amit nem akarok, de teszem. Ugye mi is csináljuk ezt, de hittel, bűnbánattal odavisztjuk Isten elé, megbánjuk, és Isten hülyeség az megbocsátja. Tehát van reménységünk abban, hogy a bocsánatát kapjuk, és Isten ettől függetlenül tud minket eszközül használni. De nem is rólunk van szó most. Isten Ábrahámot, akit akkor még Abrámnak hívtak, ugye szólítja, és egy érdekes dolgot kér tőle. Mit kér tőle? Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked, egymózes 12. Ugye ez egy korábbi cselekmény. Isten szól Ábrámhoz, és Abrám Isten parancsára fel kell, felkerekedik, és hátat fordít a múltnak, annak, ahol élt. Mi hányan tudnánk ezt megtenni, kapunk üzenetet Istentől, fogjuk magunkat, minden csak úgy, csak kompak és elindulunk. Uh, hogyan? Milyen alapon? Hiszen uh, ez egy uh, bizonytalannak látszó ígéret. Nem ad semmiféle garanciát, egyedül az, hogy Isten szólt, ugye? Tehát Ábrahám uh, hitt Istennek, de én nekem, hogyha én emberként magamra tekintek, nekem nem biztos, hogy rögtön Azonnal az lenne, hogy jó, akkor csapott papot hagyok, sze a család, a múlc, a munkahely, és megyek, amit mond Isten. Nem biztos, hogy bennem meg lenne ez a hit, vagy ez az engedelmeség, ha megvizsgálom magam. Tehát látszólag kapott egy ikéretet, ami, aminek nem tudni, mi lesz a vége, de ő mégis fogja, és megy. De hol van az a föld? Vagy... vagy hogyan láthatom meg, milyen alapon fogom én ezt tudni. Szóval lehettek volna kérdései Ábrahámnak, mert plusz információt nem kapott, csak annyit, hogy menj el, majd kapod az infót menet közbe. És fogta Ábrahám, és elindult hittel. Um, nem csak új hazát ígért Ábrahámnak Isten, hanem utódokat is. Ugye, amiről most, itt, ma szó van. Tehát ő kapott egy ígéret ez. De nagyon érdekes volt maga az ígéret, ugye arról szól, hogy nagy népé teszlek. Ha az új haza ígéretében bizonytalan ígéret volt, akkor ez uh, emberi szemmel nézve még lehetetlenebbnek tűnik, ugyanis Ábrahám feleségétől, Sárától, akit uh, korábban ugye Szárainak hívtak, uh, tudhatjuk, hogy meddő volt. Tehát számára emberileg ez tűnhetett úgy egy olyan ígéretnek, hogy oké, okay, de hogyan? De nem tűnt úgy, hiszen Ábrahám uh, hit Istennek. Elfogadta, amit mondott, feltétel, feltétel nélkül, és nagyon egy bizalommal volt. És uh, valóságos uh, ígéretet elfogadta. Tehát számozhatott uh, tőle a nagy nép. De hogyan is történt ez? Ugye, Isten megérte abránnak, hogy e, nagy népét teszi, és ebben az ígéretben egy nagyon távoli áldás is benne van. Tehát az, hogy ígért neki fiút és nemzetet, ebben benne van e, Ábrahám leszármazottja, hogyha így vezetjük, Jézus Krisztus. És ő egy új szövetség lesz, egy új áldás lesz a Föld minden nemzetségének, ahogy a Galata levele írja. Így választotta ki, és hívta el Isten Ábrahámot. Tehát ezért lett Ábrahám a célpont. Tehát kérdeztem az elején, hogy miért pont Ábrahám? Hát ezért. Mert Isten kiválasztotta, és az ő vonalán keresztül lesz meg majd, és Dávidon és tovább, majd Jézus Krisztus. Tehát Ábrahám engedelmeskedett Istennek, fölszette sátorfáját, útnak indult, és uh, úgy írja a zsidó levél, hogy elindult, nem tudva hova megy, mondja a zsidó levele. Ugye ez hit, bízott Istenben, elindult, és Isten küldi, megyek, mert tudom, hogy Isten velem van. Mi hányszor tudjuk ezt megtenni, hogy megyek, mert tudom, hogy Isten velem van. Ugye nagyon nehéz, hogyha körülnézünk a mi életünkben, és nagyon... Uh, uh, komplex az, amikor az ember mondjuk rossz lábbal kell fel, minden keresztbe jön, megpróbáltatások előtt van, legyen az munkahelyi, iskolai, vizsga, családbeli, vagy bármilyen probléma, és tudok-e én úgy nekiindulni a napjaimnak, az én dolgaimnak, hogy megyek, mert tudom, hogy Isten felem van. Ekkora üzenet van ebben. Tehát csak gondoljátok végig, és próbáljátok meg magatokévá tenni, hogy vajon képesek vagyunk-e mi erre, és hogyha igen, akkor ezt tegyük meg. És Ábrahám ezt megtette, mert fogta a feleségét, Lótot, elindult velük, és amára csak ment mindenhol az úton, amíg vezette Isten Kánán földjéig, ahol, ahol csak megállt ő, ahogy csak lehetett, rögtön oltárt épített Istennek, és ennek az oltárnak az volt a lényege, hogy hálát adott, segítségül hívta az Úr nevét. És uh, szeretnélek benneteket biztatni, egy kicsit kitérni erre, hogy amikor mi is járjuk a mi útjainkat, amikor bennünk is uh, bennünk van egyfajta uh, nekiindulás, akkor hívjuk segítségül az Úr nevét. Legyen ez bármilyen területe az életünknek, adjuk át Istennek a kormányzását, és hívjuk segítségül az, az Ő nevét. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt megtenni. Én nekem sem könnyű, és szerintem vagyunk így egy páran, de biztatlak benneteket magammal együtt, hogy hívjuk segítségül az Ő nevét. Nem véletlen ígértetett nekünk Jézus Krisztus, nem véletlen van erő az Ő nevében, és nem véletlen van az, hogy Ábrahám is ezt tette. Mert Istennél minden lehetséges, ami embernél nem lehet. Szóval. Amerre csak járt, Isten, segít, Isten nevét, tehát az Úr nevét segítségül hívta Ábrahám. Szeretném tehát, hogyha mi is ezt megtennénk. Isten mit ígért Ábrahámnak? Tehát, hogy majd egyszer a Föld lesz, amelynek a lábai tapossa, akiben Isten valóban szemmel láthatóan, kézzel foghatóan megjelent. Sok oltárt helyett, majd egyetlen oltárként a kereszt emelkedik a Golgotán, amely Isten fia amiről ma megemlékeztünk megint csak. Ugye, hogy milyen jó az, hogy nekünk nem kell áldozatokat bemutatni, hogy nem kell nekünk különböző szertartásokat megcsinálni, hanem, hanem elég csak oda menni Isten lábához, Jézushoz, és azt mondani, hogy Uram, kérlek, gyere, légy segítségül, és segíts nekem. Vagy bocsáss meg az én bűnömet. Mennyivel, mennyivel jobb a mi helyzetünk, mint Ábraháméknak. Sokkal egyszerűbb és sokkal uh, másabb, személyesebb, mint abban az időben. Szóval Ábrahám hitével, engedelmességével a hívők atyája lett a három szerint, uh, úgyis neveztetik Galatában, hogy Isten barátja. Énekeltük, ő az én barátom. Nagyon jó dolog Isten barátjának lenni. Na, nagyon, nagyon nagy. Uh, kegyelem Isten barátjának lenni. És ha van benned a szívedben egy inga, hogy még nem döntöttél Isten mellett, de érdekel a dolog, akkor én bátorítalak, hogy Legyél Isten barátja, és döntsd el a szívedben, hogy én ma Isten barátja akarok lenni, ő hozzá szeretnék tartozni, és igenis hív segítségül az ő nevét a te életedben, és engedd át minden területét, hadd uralkodjon ő. Hogyan is voltak az események, egy visszatekintést, engedjetek meg, ahogy azt én mondtam a legelején, ugye bármilyen nagy, és, tehát bárhogy is volt, ugye járt a híd napfényes csúcsain, engedelmeskedett, oda Ábrahám, ahol Isten küldte, azután pedig ugye éhénység volt Egyiptomba menekült, életét féltve, annyira süllyett, hogy hazudozva átengedte feleségét a fáraónak. Itt ez a bizonyos ominózus eset, amit mondtam nektek Ábrahám életében, hogy rosszat tett, hazudott. Természetesen Lehetne vizsgálni, hogy, hogy milyen érdekekből, de én erre most nem szeretnék kitérni, viszont látjuk, hogy a fény, fényre ugye árnyék került. Rendíthetetlen hite és szinte megvetésre méltó gyávasága, mondhatnám így, most egy picit tanúságba vitte Ábrahámot. Azonban, ha Ábrahám gyönge is volt, hite meg is volt inogva, mit tudott? Azt, hogy erős és hatalmas volt Isten. Tehát, ha én gyenge vagyok, Isten akkor is erős. És ezért is jó Istennek a barátjának lenni, mert ha én gyenge vagyok, Isten akkor is erős. Mellettem áll, és víz, hordoz, húzza velem együtt az igát, és így könnyebb nekem. És van benne hatalmas áldás. Megint a fáraót, ugye, Isten, aki gazdag ajándékokkal bocsátotta el sárát. Volt egy gondoskodása Istennek, hogy... A fáraónak nem sikerült Sárához bármilyen módon is közel kerülnie. Ez egy nagyon nagy kegyelem és isteni gondoskodás, de talán majd erről később egy másik alkalommal szó lesz. Ábrahám eddig unoköcsével járt együtt, ugye, gazdagodtak meg együtt, mindegyikőjük uh, nyája egyre inkább szaporodott, és eljött egyszer az idő, amikor a Föld már nem bírta el ezt a sok népet, ezt a sok állatot, és váltaniuk kellett, hogy uh, hogyan és miként legyen. És ugye, Ábrahám megtanulta az alázatot Fáraó idejében, és most nem tanulta, hanem most ő alkalmazta az alázatot, és megengedte a testvérének, hogy kedves testvérem, unoka, öcsém, jobban mondva, um, választál te földet. És uh, választott Lót, és uh, egy másik helyet választott. Úgy érezte, hogy az lesz a jobb, későbbiekben, majd úgy, talán visszaemlékszünk rá, ugye rájött, hogy, vagy hát majd beszélünk róla, tévedett. Ugye fogságba hurcolták Ábrahám szabadította ki, ugye erről említettünk korábban. Ekkor találkozott Ábrahám Melkisédekkel, aki igen, figyelemre méltó személy, pap és király. Tehát egy elég méltóság teljes személye találkozott. Mint ilyen előképe a Jézus Krisztusnak is, aki fő pap és királyunk, Melkisédek megáldotta Ábrahámot, az pedig tizedet adott neki mindenből. Sára nagyon vágyott gyermekre, ugye a történetünknek a lényege, és ezért olyan tetre határozta el a által általánosan nem volt abban a korban, vagy általános volt abban a korban, fogta a szolgálóját, és felajánlotta az ő férjének, hogy fiat szüljön neki. Sajátjaként fogja nevelni, ezt az ígéretet adta, és nem hitte el Istennek azt az ígéretet, amit Isten ígért neki. Hágár valóban fiat szült Ábrahamnak, bár ő volt az első szülött, mégsem ő lett az ígéret gyermeke. Annak a sárának saját fiának kell lennie, akit, akit Isten kiválasztott. Szóval maga ez a lépés, egy kicsit uh, úgy látom, hogy hitetlenségre, és engedetlenségre mutat rá. Uh, ettől függetlenül Isten őt, ha nem vetette el, hanem a csoda megtörtént, tehát Isten ígérete, beteljesedett Sára életében, Ábrahám életében, és sára öreg fiat szült, akit aztán ugye elnevezett Izsáknak. Ábrahám Izsák születésében elnyerte hite jutalmát, mondhatnám így, de nem feltétlen a hitének a jutalma, hanem Isten kegyelmének a ajándéka, az, hogy Izsák megszülethetett. Tehát nem jutalomból kapta ő ezt, tehát ne értsük félre, hogyha lehet. Ezzel a születéssel lett Iz Izrael atja Ábrahám. És hogy befejezzem, mert pont lejárt az időm, az egész szakasz az Isten által készített... Jövőnek, az elindult történetének mindeddig hiányzott láncszemét adja meg, ugye a zsák születésében, hogy Isten e, ígérete igazak, és olykor hosszú várakozás, ugye hányszor vagyunk így az életünkben, hogy várnunk kell dolgokra, várnunk kell dolgokra, és nem tudjuk, hogy meddig még, hol van Uram, hol van az a pont, amikor te jössz és beavatkozol. Hát a, ugye itt Ábrahamnál is, hogyha megnézzük, közel, hát nem közel, hanem százesztendős volt, mire a fiú megszületett. Azért elég hosszú idő, most ha saját életemet nézem, is még csak a 30 taposunk taposom, még lenne időm bőven, mire megvárhatnám ezt a csodálatos élményt, hogy gyermekem szülessen. De megtörtént, és ezzel igazi örömet adott Abrahámnak, és Ábrahám hite és örömmel kétféle módon válaszolt. Ugye az egyik az engedelmesség volt Istennek, ugye a körülmetéléssel, hiszen Isten mondta és parancsolta ezt, hogy ez így legyen az ő Izrael népében. Aztán nem feledkezett meg arról, amelyet tartozik Isten szövetséges szeretetének, ugye a gyermek elválasztása. Ez egy uh, rend volt Izrael népében. Két-három éves korban elválasztották már a csecsopót az anyjától, ugye három éves korban. Ez csak egy ilyen kitekintés. Gyakorlatilag ez egy ünnepség volt náluk, ez talán egy információ, egy újdonság, és ezzel egy nagy lakomát, ahogy itt olvastuk, hogy lakomát rendezett Ábrahám a fiának. Tehát csoda volt Izsák születése, Izsák utódai is, csoda népek lettek, és csoda lesz majd az Úr egyháza is sokkal inkább, mint Izsák és Izrael népe, hiszen az egyház. Maga Isten népe, azok mi vagyunk. És hogyha szeretnél csodát látni, és úgy érzed, hogy még nem találkoztál csodával, akkor néz a melleted ülőre, hiszen az ő élete egy csoda. Hiszen az a bonyolult komplex élet, ami megszületik, ami előjön, az egy csoda. És hogyha ránézel az ő életére, és ő megmenekült, és itt ül melletted, is hallja az evangéliumot, és engedelmeskedett neki, az is egy csoda. És én nagyon örülök a mennybe lévő angyalokkal együtt, hogy itt vagyunk. Tehát izsák születésében halvány előképet látunk, annak, aki tulajdonképpen tartalma, tartalma az Ábrahámnak adott ígéretet. Akiben megáldatnak a Föld nemzetsége ugye Jézus Krisztusnak az előképe Izsák. Hát, ha összefoglalom nagyjából, hogy miről tanultunk ma, Izsáknak az ígért fiúnak a születéséről beszéltem ma, akinek a neve nevetést jelent, egy örömöt, egy vidámságot, és örülhetünk tényleg, hiszen itt már az, az ígéretek beteljesítésének sorairól van szó, akinek a születés, hogy előképe Jézus Krisztus megszületésének, illetve arról, hogy Ábrahám uh, bármennyire is bűnös ember volt, Isten használta őt a terveihez, és ugyanúgy minket is tud. És uh, tudjátok, szeretném veletek megosztani, vagy egy kicsit bátorítani benneteket, mint, mint testvéretek és szolgálótok az úrban, hogy ha ha ma a te nehéz, és úgy érzed, hogy túl sok van rajtad, nyomasztanak a bűneid, és, és alkalmatlannak érzed magad Istenben, az Isten szolgálatál, az Isten munkájában, akkor ne tedd ezt, mert a, gyakorlatilag a, az evangélium az egy örömhír, egy jó hír. Tehát egy jó hír van számodra, hogy Isten szeret téged, és szeret engem, és szeret mindannyiunkat. És a fia áldozatának köszönhetően nem a bűneinkre tekint, nem arra néz, hogy éppen mi volt a múltban, hogyha ezt itt letettük, hanem arra néz, hogy te a szeretett gyermeke vagy. És most tudom, hogy Isten mindennyiat néven szólít, és hív, hogy gyere, és szolgálj velem, és legyél a barátom. És én erre a hívásra én szeretek igent mondani. És szeretném, hogyha Ti is velem együtt ezt megtennétek, és minden nap, amikor hív Isten bennünket szolgálatra, hogy gyere, és menjünk, és tegyünk, akkor bátran mondjatok igent, mert ahogy hallottuk, és tanultuk ma, hogy Isten mellettünk van, mellettünk áll. És uh, szerintem egy örömteljes dolog szolgálni Istennek, és jó élmény Istennel együtt lenni, és az Ő barátjának lenni. Amen.